Назва книги Велика ілюстрована енциклопедія школяра Головний редактор Людмила Слабошпицька Серія Велика ілюстрована енциклопедія Видавництво Махаон Україна Рік 2002 Місто Київ Жанр Науково-популярна література Дитяча література Велика ілюстрована енциклопедія «Школяра» – книга для школярів, що охоплює весь світ, увесь досвід, накопичений людством від сивої давнини і дотепер. В енциклопедії – близько 500 статей про все, що потрібно знати сучасній дитині. Понад 2000 чудових яскравих ілюстрацій і фотографій, що органічно збагачують тексти. Найскладніші схеми діаграми доповнено докладними і зрозумілими поясненнями. Найважливіші та найцікавіші дати, цифри й факти уміщено в рамки. Система перехресних посилань, дивись також, і докладний алфавітний показчик дають змогу юному читачеві краще орієнтуватися в матеріалі.